Vážená milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a techniky vás srdečne pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude aj tento podvečer sprevádzať reláciou politické rozhovory s osobnosťami, ktoré dnes prijali pozvanie. Pôvodne avizovaný Milána Mazurek sa na poslednú chvíľu ospravedlnil tak viac než vyrovnaní alebo porovnateľní hostia. Dnes sú u nás v relácii. Predstavím vám ich. Srdečne pozdravujem pána generála, doktora filozofie, pardon, sociológie a Jozefa Viktorina. Zdravím vás, Jozef. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov, poslucháčky poslucháčom. a poslucháčov. Ďakujem a druhým našim hostom je, spevák, hudobník, hovorca strany Republika, Ondrej Ťurica, ktorého srdečne pozdravujem a pripomeniem ešte dôležitú vec. Obaja naši hostia sú vojaci vo výslužbe, takže budeme sa venovať predovšetkým bezpečnostným témam. Takže pozdravujem vás, Ondrej. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja takisto pozdravujem aj vás a samozrejme aj poslucháčov. Z Joškom sme sa už pozdravili, takže sme pozdravení, všetci môžeme začať. Dobre, ďakujem veľmi Ondrej, pekne. Ondrej, pozdravujem ťa ešte raz, aby sme naplnili aj ten protokol toho vysielania. Dobre. Ja aj počkajte, ja tu <laughs> žiaden protokol nemám, tak tu zastega, že neprehádejte. <laughs> Dobre. No, žiadna štábna kultúra či diplomatická. vitu tu môžete v slobodnom vysielači hovoriť, čo uznáte za vhodné, len predpokladám, že nenaklusajú sem ty uh, mamušvalijovci z tej gruzinskej legie a nezoberú nás rovno na ukrajinský front. Vy více máte a, a pred reláciou sme hovorili, že vedeli by sme ešte naštartovať aj tú vetriesku aj odkerovať. Dobre, a tak a ideme na prvú ukážku. A ľuboža Blaha vyjadril k tomu, čo sa deje na Slovensku a najviac má zaujal záver tejto dvojminútovej ukážky, ktorá je v podstate naštartovaním toho, o čom budeme v dnešnej relácii hovoriť. Ale čo je veľa, to je veľa. Čo si to do pekla dovoluje ukrajinské ministerstvo zahraničia? Oni otvorene zaútočili na Slovensko. Arogantne, zbytočne, a agresívne. Vraj znevažujeme pamiatku mŕtvych. Ja vám poviem, čo znevažuje pamiatku vážený Kiev. To, že ste ich zatiahli do konfliktu, ktorý nikdy nemusel začať, nebiť západnej expanzie. Pamiatku znevažuje nehorázna korupcia Zelenského režimu, voči ktorej sa už búri aj ukrajinský národ. A najviac pamiatku znevažuje banderovská retorika a zakázaná symbolika, ktorá dnes prekypuje na Ukrajine. To vy, Ukrajinci, chcete dnes urážať slovenského premiéra a slovenský národ? Živíme vašich migrantov, posielame humanitárnu pomoc, rozvíjame susedské projekty. A čo vy? Vypliste nám plyn ako poslední gaunery. Vaši migranti tu spôsobujú hromadné bitky a útočia na mladých ľudí. Útočíte na nás a ženiete svet do jadrovej katastrofy. Môj osobný názor je, že po škandalóznom agresívnom vyhlásení ministerstva zahraničia Ukrajiny by Slovensko malo okamžite zastaviť akúkoľvek humanitárnu pomoc na Ukrajinu a vyhostiť ukrajinských migrantov. Ak si niekto neváži našu pomoc a útočí na nás iba preto, že chceme mier, tak nech sa páči, nech nesie následky za svoju aroganciu. Rusko pre nás nie je žiaden agresor. Nikdy nám neublížilo, neútočí na nás, máme s ním korektné vzťahy. Nie, Rusko je problém, to Ukrajina. A ja si za milióny Slovákov vyprosujem, aby na našu suverénnu vládu nadával skorumpovaný zelenského režim, ktorý potláča demokraciu likviduje opozíciu a terorizuje vlastných občanov. V takýchto chvíľach by sa malo Slovensko zomknúť a postaviť sa v jednom šíku za svoju vládu. Ale kdeže? Slovenské opozičné médiá si sem pozývajú ukrajinských ľudí z gruzínskych légij. Byť to na mne, tak za svoje zločiny sedia v base na doživote. No dobre, lenže a ten veliteľ tej gruzínskej légie mamuka, mamu Lašvili, tak bol úplne kľudne, paradoxne pozvaný ministerstvom obrany, čo v teatrojke veľmi krásne a zrozumiteľne povedal. Takže si to aspoň ten podstatný vstup prehrám teraz a potom sa dostaneme k tomu, že čo sa vlastne deje. Tiež s akým cieľom ste zavítali na Slovensko. Mám mnoho kamarátov, vrátane kamarátov z cudzých krajín, aj Slovenska a to všetko je spojené s pomocou pre Ukrajinu. A chcel som využiť možnosť a, a, a poďakovať sa ministerstvo obraj Slovenska, ktoré urobilo veľmi veľa pre Ukrajinu. Chcel som využiť možnosť a, a, a poďakovať sa ministerstvu obraj Slovenska, ktoré urobilo veľmi veľa. Pre pre Ukrajinu. A taktiež poďakovať sa každému Slovákovi, ktorý pomohol pribojiť za demokraciu. No dobre, tak on sa bol poďakovať Kaliňákovi a nášmu Dedinčanovi Ivanovi Melicherovi, ktorý u Kaliňáka robí štátneho tajomníka. Pán Viktorín, ako vy toto vlastne čítate? Na jednej strane blahové reči o tom, aká je Ukrajina zlá, o čom nie je pochyb. A na druhej strane pozvanie mamuka Mamu Lašviliho na ministerstvo obrany, kde mu možno aj recepciu pripravili. A potom sa to zvali na opozíciu, lebo. Krúpa droba tak veľmi všetečne sa do toho zamontovali a v podstate ako takí baraní si nabehli na stenu. Nech sa páči, môžete to komentovať. V prvej ukážke, ktorú ste vraveli, ďaleko od toho, aby som komentoval, robil hovorcu pánovi poslancovi Blahovi. Myslím si, že my v Nútej republika máme jasný názor na to, akým spôsobom Ukrajine, k Ukrajine pristupovať. Mojho osobný názor je absolútne rovnaký. Takisto nebudem robiť hovorcovne premiérovi Slovenskej republiky. A myslím si, že mám dostatok ľudí okolo seba, ktorí by sa mali o tejto záležitosti postarať. To len na úvod. A chcel by som povedať, jednoznačne je potrebné už dneska zaujať taký postoj k Ukrajine, ako napríklad zaujalo Fínsko, ktoré zrušilo kompletnú pomoc pre ukrajinských utečencov, ktorí sa nachádzajú na území Fínska toho počtu, ktorý bol, čo dostávali tie sociálne dávky na nulu. To je rozhodnutie vlády Fínska asi pred troch dní dozadu, ktoré jasne ukazuje cestu, že európske krajiny v tejto otázke, ktoré sa týka e, Ukrajiny, dostávajú svojím spôsobom rozum a zistujú, že nemôžu pomáhať na úkor vlastného obyvateľstva niekomu cudziemu. My musíme sa dostať do tej pozície Ukrajiny aj z, pozície, aj z toho pohľadu, že Ukrajinu musíme znova naučiť že ona nemôže len pýtať a spoliehať sa na to, že niekto ju podporí, niekto ju zafinancuje a oni budú potom udržiavať svoju ekonomiku, budú si budovať svoje ozbrojené sily, budú viesť retoriku takú, akú vedú dneska, aj smerom k Slovenskej republike, ku, sa, ku ktorej sa za chvíľočku vyjadri. Čiže to máte tak, ako keď malé deti určite chodiť a pomaly rozprávať. Je to krok za krokom a Ukrajina si musí zvyknúť na to, že musí si sama na svoju existenciu zarobiť a nie... Taká, že Slovensko, Maďarsko, napríklad niektoré iné európske štáty a hlavne Európska únia, ktorá robí najväčšiu chybu, lebo v tomto smere dáva najviac finančných prostriedkov v Ukrajine a dáva ich neustále aj napriek tomu, že európsky obyvateľe alebo obyvateľe Európy strádajú čoraz viacej a viacej a vidíme to v jednotlivých národných štátoch. Toto je veľmi podstatná myšlienka a čím skôr si to Ukrajina a jej lídry a vedenie uvedomí, tým lepšie pre všetkých susedov Ukrajiny a tým lepšie pre Európsku úniu. A čo sa týka vyjadrenia ukrajinskej vlády, ja už som to viacejkrát pomenoval vo svojich vystúpeniach, statusoch, videách a podobne, keď hovorím jednoznačne, každé vyjadrenie takéhoto typu, ktorý ste prezentoval v tej prvej časti, svedčí o tom, že je porušený minimálne diplomatický protokol. Ukrajina tu má diplomatické zastúpenie, má tu zastupiteľský úrad. Ja si myslím, že po takomto vyhlásení ešte 10 minút po jeho skončení, ukrajinský veľísleniec by mal prísť na ministrstvo zahraniční veci. A to je jedno, v akej to je hodine, v akom je to čase, kde by mal dať do ruky protestná nota a naše vyjadrenie k tomu, akým spôsobom to vnímame. Samozrejme negatívne a upozorniť na pok v prípade pokračovania tejto retoriky bude Slovenská republika pristupovať veľmi racionálne a veľmi reálne k napríklad k pomoci, ktorú Ukrajine udelujeme. Čiže v tomto smere má významnú a veľkú úlohu nie len vláda Slovenskej republiky, ako spomenul pán europoslanec Blaha, ale hlavne ministerstvo zahraničnej vecí. Ministerstvo zahraničnej vecí musí z tej uh, politiky so zatvorenými očami niekedy otvoriť a reagovať okamžite tak, aby to občan videl a videl, že ministerstvo zahraničných vecí hájí záujmy Slovenskej republiky, aj záujmy občanov a jednoducho, treba to pripomenúť sme s štátom suverénnym štátom, ktorý má vlastnú politiku, má vlastných politikov, ktorí si občania zvolili a presadzuje si svoju politickú línu takým spôsobom, ako si presadzuje. Či je to dobré alebo zle, k tomu sa vyjadrujú občania. Či my máme nejaký názor na Ukrajinu, že akože ho máme, to v podstate je náš názor a druhá strana ho rešpektovať nemusí. Ale aby nejakým spôsobom sa vyjadrovala dehonestujúco smerom Slovenskej republiky k slovenským politikom, ktorí, ktorí boli vybraní v demokratických voľbách, je minimálne, a poviem to veľmi. Veľmi citlivo teraz, minimálne úsmevné, ale je to proces a je to, je to proste to vyjadrenie, nesmieme prejsť mlčaním, musíme na ňu zareagovať. Toľko pre prvej časti. Ďakujem. K tej druhej časti, časti tomu mamukovi, keď môžem? alebo... Um. K Mamukovi mám pripravenú celú tú ukážku, alebo aspoň nejakú 3,5 minútovú časť, tak budete môcť na to reagovať. Teraz to prehrám, čo povedal Mamuka Mamulašvili na teatrojke, kde bol varený pečený. a som bol prekvapený, že... Tak ako sa naši poslucháči v relatívne dlhej ukážke z talianskej televízie neskôr dozvedia, kde som si dal tú prácu, aby ten jazyk taliansky a takisto anglicky tam bolo počuť, aby mohli porovnať naši poslucháči to, čo som preložil respektíve prečítalo s titulkou, ktoré možno preložila umelá inteligencia, takže pokiaľ tam boli chyby, tak sa vopredo sprevedňujem. Ale najskôr tá ukážka z tej teatrojky. Dobrý večer vážení diváci Dnes o situácii na ukrajinskom fronte a celkovo o vojne na Ukrajine sa porozprávame s človekom ktorý proti Rúsku bojuje od 14 rokov alebo už piatý raz. V štúdiu mám začasť privítať legendárneho veliteľa medzinárodnej gruzinskej legie Mamuku Mamulašvili Vitajte Vitajte na úvod taká otázka Mamuko. Ako by ste pár slovami opísali gruzínsku legiu slovenským divákom? Gruzínska legia je už od začiatku vojny dobrovoľníckou organizáciou a jednotkou a postupne rastie a dnes je jednou z najväčších medzinárodných jednotiek v boji proti Rusku. Väčšinou sú, naša legia pozostáva z občanov Gruzínska, taktiež aj tri Iných národností, ktoré dnes bránia Ukrajinu A koľko ľudí je približne pod vašim velením? Okolo 2000 vojakov I to sú ľudia z hociakých krajín sveta? Sú to ľudia väčšinou uh, takí, ktorí majú skúsenosť uh, uh, zboja A národnosť nehrala úlohu Ale mnohí z nich sú spojení s Gruzínskom a svoje občanmi tejto krajiny Mamukom možno je to trochu hrubá otázka, ale prečo vy a vaši spolobojovníci, ktorí sú inej národnosti, ste sa rozhodli bojovať za Ukrajinu? Ukrajina je veľmi blízkym priateľom Gruzinska, to musíme povedať, je dokonca strategickým partnerom. Je to jediná krajina, ktorá pomáhala v ťažkých chvíľach v Gruzinsku, takže naša pozícia, to, že sme v Ukrajine považujeme za spolobojovníci, a vojna na Ukrajine je vojna pre každého Gruzinca. A napríklad, čo sa týka ľudí z vašej légie, ktorí nie sú gruzinci, môžete sa podeliť o to, aká je ich motivácia pomáhať v boji za Ukrajinu? A mal som stretnutie s každým človekom, ktorý vstupuje do gruzinskej legie. a pýtam sa ich a snažím sa aj presvedčiť o tom, akú má motiváciu daný človek, ktorý prichádza. Každý človek, každá krajina má svoju motiváciu a spája ich jedno. Chcú bojov za slobodu a za demokraciu. Prejdeme k tomu, že ste pred pár dňami prišli na Slovensko. A ako sa vám vo všeobecnosti páči táto krajina? Samozrejme, ak ste stihli niečo pozrieť. A taktiež s akým cieľom ste zavítali na Slovensko? Mám mnoho kamarátov, vrátane kamarátov z cudzích krajín, aj Slovenska a to všetko je spojené s pomocou pre Ukrajinu. A chcel som využiť možnosť a, a, a poďakovať sa ministerstvo obrany Slovenska, ktoré urobilo veľmi veľa pre Ukrajinu. Chcel som využiť možnosť a, a poďakovať sa ministerstvo obrany Slovenska, ktoré urobilo veľmi veľa pre Ukrajinu. A taktiež poďakovať sa každému Slovákovi, ktorý a, pomohol pribojiť za demokraciu. Ako vnímate možno taký psychologický prechod? Napríklad, keď ste pred pár dňami boli na fronte, tam ste počuli rôzne výbuchy, výstrely, sireny v ukrajinských mestách a potom ste prišli sem, na Slovensko, kde zr. nie je vojna a toto všetko nie je počuť. V princípe som si na to zvykol, lebo veľmi často musím cestovať a rozprávať sa s partnermi ukrajiny v rôznych svetových krajinách. Je to veľký kontrast, to musím povedať. Je to úplne iný svet, keď viedeš von na ulice Takže toľko Mamuka Mamulašvili, ktorý bol hosťom Teatrojky a ktorý bol pozvaným hosťom na ministerstvo obrany, kde sa poďakoval Melicherovi, Kaliňákovi a ďalším z ministerstva obrany za nezištnú pomoc poskytnutú gruzinskej légii a samozrejme hrdinskej ukrajinskej brániacej sa armáde proti ruskej agresii ak mám byť sarkastický k pánovi Blahovi. Nech sa páči, a môžete to komentovať, pán Viktorín. Nezachvidel som tam nikde to pozvanie, o ktorom hovoríte, to tam nezaznelo ani z jeho slov. Je to možno uniklo, tak sa opýtam, či bol oficiálne pozvaný na ministerstvo a to vám až tak presne neviem povedať, ale keď sa jedná o takú záležitosť, že ja si tu nemôžem dovoliť prehrávať veľmi dlhú zvukovú ukážku, aby sme vôbec sa dostali k tomu. Tak som vybral najmä tú časť, kde bolo povedané, že bol sa poďakovať na ministerstve obrany, kde som to ešte duplicitne dal, aby si to naši poslucháči vrili do pamäti, že keď niečo povie pán Blaha, že to... Môže byť v rozpore s tým, akú politiku vedie napríklad ministerstvo obrany, kde pán Kaliňák, ako kvázi minister vojny, tak veselo vyzbrojuje zo štátnych a súkromných zbrojoviek armádu Ukrajiny. Samozrejme, poskytujeme tam nielen humanitárnu pomoc, ale aj energie pohodné hmoty a ďalšie veci. A tu už ani nehovorím, že tečie tam reverzne plyn, ktorý my draho nakupujeme, alebo ich čerpajú Ukrajinci z našich zásobníkov. Takže nech sa páči. V prvej časti ja by som budem sa venovať tomu vystúpeniu na teatrojke trojke. Samozrejme, myslím si, že máme nejakú radu ktorá sleduje vysielanie aj súkromných, súkromných televíznych staníc, rozhlasových televíznych a ďalej iných médií. Ja si myslím, že týmto by sa mala zaoberať v každom prípade. A už na základe toho, prečo si to myslím, už na základe toho prvého, prvej homby na Mamúku v období pár mesiacov dozadu, keď boli bola zvolávaná dokonca Bezpečnostná rada kvôli nemu. Čiže z tohto pohľadu si nemyslím, že tá teda trojka urobila nejakú dobrú prácu spravodajského typu. A to musím kriticky a verejne povedať, že nemyslím si, že my potrebujeme nejakým spôsobom ukazovať občanom Slovenskej republiky, že tu máme niekoho, ktorý zbrojí proti druhému štátu. Ja teraz nebudem sa baviť o tom, či je to Rusko, či je to nejaký, nejaký, in, nejaký iný štát. My jednoducho nemôžeme tu niekomu vytvárať priestor, vytvárať verejný priestor na to, aby on mohol nejakým spôsobom publikovať svoje a prezentovať svoje názory, ktoré súvisia, ktoré súvisia s tým, že vedie proti niekomu nejakú bojovú činnosť. To, že Slovensko pomáha Ukrajine v humanitnej oblasti, teda samozrejme cez súkromné zbrojovky aj zbraniami, čo som absolútne proti tomu a hovorím, že na konci dňa, že nesúhlasím s tým, čo aj vláda povedala v súčasnom období, že žiadna štátna zákazka ohľadom zbraní a munície na, na Ukrajinu nepôjde. No dobre, ale keď súkromná projevka niečo prípravy, na konci dňa potrebuje razitko od štátu, že to tam môže vyviesť. Čiže to, sú také, to sú také, to je taký alibizmus len pre ľudí, aby sme si mysleli, jak my e, držíme len humannú, humanistickú pomoc alebo pomáhame oblasti, humanitárnej oblasti smerom na Ukrajinu. Čiže z tohto pohľadu, že on ďakuje ministerstvu obrany, je jedna vec, preto som sa opýtala aj na tú záležitosť, či bol na ministerstvo pozvaný a ja osobne sa na to samozrejme pozriem, preverím si túto záležitosť. O, dobre, ale na pán Viktorín, vy si myslíte, že vy bez toho, že by ste... Boli pozvaní alebo minimálne ohlásení, tak môžete chodiť po ktoromkoľvek ministerstve, hoci ste generál, na rozdiel od Mamula ktorý nevie, ani akú má hodnosť tej žoldátskej armáde? Na ministerstvo obrany môžem prísť kedykoľvek, to len tak na okraj, a na ktoré kolegyne ministerstvo, keď sa prihlásim a dodržím tie zásady a mám tam nejaké stretnutie, tak takisto. Nerobím to, neskúšam to, ale určite tento proces takto funguje. Tým ho neobvajujem v žiadnom prípade. Ja si myslím, že kľúčový problém je ten novinár, ktorý Mamuku sem doviedol. Je to vojnový novinár investigatívny fórum. Nikto sa ešte na Slovensku vo verejnom priestore neopýtal tohto novinára, čo ho viedlo k tomu, aby robil reklamu Mamukovi na území Slovenskej republiky. O, počkajte. Kedy si bol predsed doma Maďarskej aliancie Fóro? jedna sa o toho istého človeka? Nie, nie. Jedná sa o, jedná sa o vojnového novinára investigatívneho, ktorý sa pohybuje vojnových konfliktov na Ukrajine napríklad. Mm -hmm. V Polsku, v Polsku v a tak ďalej, pohybuje sa v tom priestore a zbiera tam rôzne informácie a informuje. Dobre, ak chce reagovať aj pán Jurica, tak mu dáme na chvíľu slovo. Nech sa páči, môžete sa zapojiť do diskusie. Ja som počúval tie príspevky, ktoré boli teda prehraté a takisto názory, ktoré ste diskutovali. a Ja by som len povedal za seba asi toľko, že za tým môže byť kopec, kopec inej práce a kopec inej filozofie, ktorú občania samozrejme a široká verejnosť nevidí, takže aby sme v tom nehľadali nejakú logiku alebo nehľadali v tom nejakú pravdu, tak uh, si myslím, že pri takýchto menách a pri takýchto, pri takýchto iniciatívach alebo operáciách alebo aktyách to môže byť niekde na pozadí sledované niečo úplne iné, lebo toto nie, sú proste, <toto>, toto nie sú ani hovorcovia politických strán, nie sú to ani politici a nie sú to ani manažéri alebo nejakí analytici, ktorí vystúpia nejaké relácii a ja myslím si, že pri takomto človeku a pri tej histórii, ktorú okolo neho poznáme v teda toho jeho príbehu na Slovensku tak si nemyslím že to je úplne také jednoduché, jednoznačné, aby ten človek prišiel do televízie a hovoril tam v takomto priamom vstupe o tom, o čom hovoril. Takže ja len, aby sme, aby sme nezostali v tom méteri úplne ako za naivných a nehľadali v tom nejakú logiku, na ktorú vieme teraz odpovedať, že to bolo tak alebo onak, alebo čo je za tým. Myslím si, že za tým môže byť niečo úplne iné, alebo nejaký úplne iný príbeh, alebo iniciatíva, alebo snaha kohokoľvek z rôznych, rôznych oblastí štruktúr, takže Určite to určite to my nebudeme vedieť identifikovať. Ale samozrejme, čo sa týka toho pozvania, tak to je otázka na mieste. A myslím, že ja som, ja som tam zaznamenal to, že on tam spomenul ministerstvo obrany, ale nie som si ani aj istý, či to bolo tak šikovne, že poďakoval ministerstvu obrany, tak všeobecne ako inštitúcii, alebo tam hovorilo o pozvaní od ministerstva obrany. Toto... Uh, Dobre, ale... Tá... To môžeme neskôr zistiť a nakoniec aj pán Viktorín má známosti na ministerstve obrany, tak budeme vedieť viac, lenže to, čo je dôležité, tak je v tejto relatívne dlhej ukážke. Ja pripomeniem, že po nej vzhľadom k tomu, že pán Viktorín nebude môcť byť celú dobu, hostom tejto relácie, tak od 14.7 dám možnosť volať otázky smerované na pána Viktorina. A teraz, tá... ja neviem, ako to dobre uviezť, pretože mne, keď som toto pred desiatimi rokmi videl prvýkrát na internete, na YouTube, tak mne prešiel mraz po chrbte. Zatiaľ, pokiaľ viem, tak nikto k tomu neurobil ani nejaký simultánny preklad, tak som sa o to pri mojich schopnostiach a znalostiach pokúsil. Je to relatívne dlhá ukážka, ale tam sa naši poslucháči dozvedia, kto je to Mamula Švili, koľko ľudí má na svedomí a ako sa podielal na Vojenskom prevrate, môžem tu na rovinu povedať, na puči a na zavraždení najskôr 30 ľudí, to znamená nielen tých demonstrantov, ale aj policajtov a tých bezpečnostných služieb Berkut, ale aj na ďalší deň ďalších 80 ľudí, čiže 100 10 ľudí padlo za to, aby táto vojna vôbec mohla začať a aby ten krvavý prevrat na Ukrajine bol dokonaný. Takže talianská ukážka z jednej talianskej televízie, názov vám nepoviem, je to dohľadateľné na internete, ak budete chcieť, ak to nestiahnú. Po tejto relácii vám dám na to link. Ukrajina skrytá pravda. Tri mesiace majdanské námestie v srdci hlavného mesta Ukrajiny. Ukraina, je, dai che il de... je obsadené è chcú od vlády Viktora Janukoviča, Viktor Janukovic, di firmare l'accordo di associazione. Aby podpísal dohodu o vstupe do Európskej únie. europe. La del 18 februára ráno sa protesty stávajú krvavými. Si fanno I morti sono già una je tam približne 30 mŕtvych. To najhoršie príde ráno 30 februára. Un di Skupina zaujímavých odstreľovačov začne strieľať do demonstrantov a policajtov. A pri In -ore. V priebehu pár hodín je približne 80 mŕtvych. Si di Il giorno dopo Na druhý deň Viktor Janukovič uteká do zahraničia konkrétne do Ruska. Fugge Leicester. Il 22 febbraio l'opposizione. 22. februára opozícia prevezme moc. Conquista il potere ale kto vlastne striedal do davu a policajtov a tuto, version... oficiálna verzia je tá že za masaker zodpovedá proruská vláda Viktora Janukoviča Aficiáre, parla masáre, ale táto verzia bola okamžite podozrivá Il primo a contestarla è il ministro degli estri Estone, Urmas. Bol ministr zahraničních vecí Estonska, Urmer Pets. Ben, Rientrato da un viaggio a Kiev. con se vrátil z Kieva, kde bol 5 dni po masakri, informoval Evropskou komisiu. Judo solo 5 giorni dopo il massacro, PE racconta la Degli Europea, Katrin... a degli komisárku dell'Unione Ashtonovu Katrin Oh, European ktorému poskytla ukrajinská lekárka. Le cadavri... Ktorá skúmala ottenute tela z majdanského námestia. Ta Telefonát, ktorý bol odpočúvaný a mediami zverejnený, je desivý. Nepokojúca je tá vec a hovorí to Olga, well, shows, uh, who... že všetky tela zastrelených odstreľovačmi among... ako aj policajtov, tak aj demonstrantov z ulic, boli and tými from the streets Presne tak. Uh, potom mi ukázala fotky. Uh, Ona ako lekárka. hovorí ako lekarka hovorí že sa jedna o ten istý podozrivý. The same type of typ zbraní a tie isté typy nábojov. And it's really that now the new... Je to naozaj znepokojujúce, že nová koalícia nechce vyšetrovať, ako sa to vlastne stalo. Uh, Exactly so a... Mnohí sú veľmi, ale veľmi presvedčivi že za odstreľovačmi uh, nestojí. stronger janukovič niekto z novej koalície Noi abbiamo incontrato alcuni membri na shtasa stretotspodartymi otstrenovachnymi, kotri strelali do davu. E' di un gruppo che quel giorno aprì il fuoco sulla folla. Sono georgiani. Sotto febbraio 2014, Quei giorni del febbraio 2014 erano quelli di manifestanti che occupavano Piazza Maidan e l'Hotel La storia E da molti sono georgiani, ma in quei giorni del febbraio 2014 erano quei dimostranti che occupavano Piazza Maidan e l'Hotel Ucraina. La storia inizia... inizia... A, da molti a ďalšími hercami za oponou bol Gianlu, prvý bývalý gruzinský prezident protagonista v auguste v roku 2008 krátkej, ale krvavej vojny s Ruskom s Vladimírom Putinom. Con la Putin. Il su... druhým je jeho vojenský poradca a teraz počúvajte pozorne, mamuka, mamu lašvili. Kiev per... ktorý bol zaslaný do Kieva podporovať protesty na námestí Majdanu di il di un o, Z ktorého neskôr sa stal veliteľ gruzinskej legie ktorí bojovali na Donbas Prvý kontakt s Mamulašvil do kancelárie národného hnutia nás prišlo 25, 25 a sme podpísali. í <laughs> del movimento e su 25 a sme podpísali desiati? <inaudible> Vedi questo? Vedi questo? Questo è, è un documento era il documento di un'unità composta. Questo è il documento di un'unità legie, che stavano bivoli polici e voci. Da ex poliziotti e personale militare. Era strutturata come un'unità militare. La strutturata era un servizio di sicurezza. L'aveva creato. Sakashvili, dovevamo andare in Ucraina Mali sme na Ukrainu non avevamo possibilità di scelta in un altro sme inu možnosť v ďalšom štáte vo východnej Európe sme sa stretli s Aleksandrom. No rivelare, arriva... ako v prípade predchádzajúcich dvoch tiež pochádza z Gruzinska. Ako predchádzajúci uh, dvaja vojaci tiež bol protagonista tragických udalostí na námestí Majdanu. Di lui ha fatto parte a on bol členom bezpečnostnej služby Micháela Sakašviliho. E a predtým bol jeden zo strelovačov gruzinskej armády. Per questo è stato... A preto tento. a pre tento dôvod si ho vybral Mamuka Mamula Švili. Prvá vec, na ktorú sa ma Mamuka Mamu... Mamula Švili spýtal, un a... či som naozaj bol ostrelovačom v gruzinskej armáde povedal, že uh, keďže uh, si bol, tak uh, pôjdeš uh, do Kieva. Vycestovali sme 15. januára. V rietadle sme uh, dostali pas a potom ďalší uh, s mojou fotkou, ale s iným menom a priezviskom. pasaporto È e un altro passaporto con la mia foto ma con nome e cognome differenti. Poi ci hanno dato 1000 dollari. Dali nam každému 1000 dolárov a sľúbili že ďalších tisíc dostaneme až potom Maria Testa con la promessa di darcene altri più in là un giorno intorno dnia, 15. februára Mamuka Mamula Shvili prišiel k nám visitò personalmente la nostra tenda con lui cera un altro v uniforme in uniforme. Ce lo e ci disse stavil sa nám a povedal že je to inštruktor. Che era un istruttore. inštruktor Američan sa volal Brian, Brian Christopher Boenger. A je Brian dôstojníkom Boenger ed è un ex a prvej výsadkovej USA. 101. USA. a Dopo Maidan si spot Povedal, že po Majdane sa presunieme na Donbass, kde sa bude bojovať. E Pradom gruzinskej legie po boku Mamulašviliho. Georgiana, eravamo sempre in contacto con questo praj. A boli sme v stálom kontakte s týmto rianom. Bol to človek Mamulašviliho ktorý nám dával príkazy. Era lui che dava gli Io tutte le sue A ja som len plnil inštrukcie. <shrané> Prvé podozrenie o prítomnosti trelných zbraní medzi demonstrantmi sa Sergej Paš... Sergeja Pašinského vodcu na námestí Majdan, ktorý po páde Janukoviča sa stal predsedom Kijovského parlamentu. 18 febbraio 8 febbruari scuffrà auta tore tab bloccovali demonstranti bagagliaio di un'auto fermata dai dimostranti spunta un fucile mitragliato il glomet con un'ottica di precisione pochi secondi dopo ogni colco second sa približuje pasinski a prikazuje aby ich prepustili fasski si avvicina e ordina di lasciarla andare 1. apríla militanti extrémnej pravice známi ako pravý sektor odchádzajú z Kieva odnášajú si zvláštnu batožinu o ktorej tvrdia, že sú tam hudobné nástroje boli to evidentne kufre na zbranie. In quei giorni all'Hotel Ucraina. Hotel Ukrajina bol plný elitowo opozície. Byli tutti i capi dell'opposizione. e altre tre. a, Parasiuka, do hotela tašky so zbraniami. Persone, tra cui anche Parasiuk, hanno portato all'hotel le borse con le armi. Sono stati loro a farle arrivare. ogni, ich do mojej izby. Anke nella mia Il riconosciu... A Parasyuk, ktorého spomenul Koba, jeden zo ostreľovačov je Vladimir Parasiuk. Di... ...jeden z lídrov protestov majdanského námestia v Kieve. Di lì a giorno, di... Po a demonstrantov giorno. Po sa preslávil ultimátum, vetero sa vyhrážal l'ultimatum con cui zbraní na zosadenie prezidenta Viktora Janukoviča. Il Viktor Janukovič. Ak nám do zajtra do desiatej hodiny nebude doručená demisia Viktora Janukoviča tak tu prisahám, že použijeme zbranie Eh. keď prišiel Mamulašvili spýtal som sa aj jeho čo sa deje a povedal som mu na čo slúžia tie zbranie je to v poriadku? eee to... <sýstva> Koba, si facendo... Koba veci sa komplikujú a musíme začať strieľať odpovedal nemôžeme ísť do predčasných prezidentských volieb Takže toľko, pomerne dlhá ukážka, ale aby ma niekto nepodozrieral, tak som ma nechal tam zaznieť aj taliančinu a veľmi krátka časť bola aj v angličtine. Čiže pýtam sa najskôr pána generála Viktorina. Vy ste videli toto video a ako je vlastne možné, že človek, ktorý má na svedomí 110 mŕtvych na Majdane, vrátanie civilistov, nielen policajtov a špeciálnych tých ozbrojených síl Perkmut, tak príde na Slovensko, príde na ministerstvo obrany, príde do teatrojky. A my sa tvárime, že všetko je v poriadku? Nech sa páči váš komentár. Ja som nevidel, nemal som o dôvode. Rád a je v italianským rozprávam, rozumiem, čiže som to mal, čo sa tam hovorilo, to je jedna vec. Druhá záležitosť, treba sa na to pozrieť. nie sme vyšetrovateľi, a ja tu v stúdio by sme robili vyšetrovanie a posudzovali tieto aktivity, na to je Medzinárodný trestný tribunál. Pri tomto počte, ktorý je treba si uvedomiť, že v roku 2014 robili nejaké politické kroky, ktoré robil Západ smerom na Ukrajine a v organizovaní Oranžové revolúcie. Zoberieme si troch ministrov zahraničnej veci známych, ktorí okamžite po tlaku, ktorý spravili na Janu Janu Janukoviča, odstúpili zo svojich funkcií a dodneska, okrem Šikorského o nej o žiadnom z týchto predchádzajúcich francúzských velisláň za nemecký počuť. To znamená, vytratili sa z politického života. E, vo ozbrojené zložky, ktoré... To, čo sa vám teraz premietal v tom videu, úplne len úlohy, o ktorých rozhodnú politici. Ja by som išiel do šírky, preto treba to vyšetrovanie Medzinárodný trestný tribunál, ktorý toto musí všetko vyšetriť. Nie len z pohľadu toho, kto vraždil, ale kto vydal poky na to vraždenie. Lebo to nič iné sa nemôže nazvať ináč ako vraždený. A tam by sme, aby sme nezostali prekvapení, že aké, ako má Západ špinavé ruky, a ja to aj vidím teraz, prečo sa Západ boli stretnutia medzi Putinom a Trumpom. To stretnutie, ktoré mimo niektorých západných predstaviteľov, vyvoláva u nich paniku, hlavne z toho dôvodu, že sa zistí a boja sa toho, že sa ukáže, že majú, v tom, že majú špinavé ruky až po lakte, z celého konfliktu, ktorý na Ukrajine vznikol, ktorý nemusel vôbec vzniknúť. Od roku 2014, a možno ešte aj skôr, ale od roku 2014, keď si to rámcovo vyhraníme až do, obdobie, do súčasného obdobia, vidíme práve túto... O takú by som povedal angažovanosť, prehnanú angažovanosť západu, prehnanú angažovanosť Veľkej Británie v situácii na Ukrajine a vyhroteniu vzťahu medzi Ruskom a Ukrajinou. Čo sa týka gruzinskej legie a mamuku, ktorého tu spomínate, ešte raz hovorím, toto už je práca pre vyšetrovateľov, ktorí to musia vyšetriť. Ja som, to, čo som povedal v súvislosti s trojku platí. Myslím si, že rada pre vysielanie by sa mala pozrieť vôbec na to, že akým spôsobom akým spôsobom k trojka prečo zaradila a tak ďalej. Sú vlastne s tým, čo povedal Londro, že čo je za tým a čo sa tým nie je, ale v tomto prípade, keď sa jedná o preukázateľné záležitosti, ja som vedel, ako postupoval aj talianský novinár, či toto postupil, či podal trestné oznámenie, či to dal na trestný tribunál medzinárodný a tak ďalej. Či je vydaný medzinárodný zatýkať, respektíve, či niekto vôbec požiadalo vydanie medzinárodného zatíkačú. A keď nie, tak sa pýtam, že prečo nevýšľad, keď tieto skutočnosti sú takto zdokumentované. Do akej miery boli tí ľudia, ktorí do toho boli zaangažovaní, ktorí vyprali z toho vide, boli vypočutí, neboli vypočutí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten proces je celá, celý veľký reťazec. Preto vravím a hovorím ešte raz, my musíme. Ukrajina nemôže mať ambície. Respektíve môže mať ambície len vtedy, keď si dokáže vyriešiť svoju vlastnú históriu. A to hovorím o histórii krátkodobej, od roku toho 2014. Všetky veci, ktoré sa tam spravili, musí Ukrajina si sama pristúpiť k tomu, aby ich dokázala objasniť a povedať Európskej, európskej spoločnosti, že pozrite, takto to bolo, toto sú tí vyníci, ktorí urobili tam takéto neprávosti a transparentne predstaviť ich tvojich Aby sme sa nedivili, že kto všetko z lídrov vtedajších, aj súčasných, bol do celého procesu zaangažovaný. Čiže toto je, myslím si, jediná cesta, ako sa dopatrať, dopatrať k pravde. Teraz je otázka, a pravda je vždy objektívna, objektívna tá? so subjektívnym pohľadom. Teraz je otázka, či medzinárodné spoločenstvo chce vidieť reálnu pravdu v reálnom čase a v reálnom priestore. V každom prípade, ako som povedal, Ukrajinu musíme naučiť, že sa musí dokázať starať sama o seba, Ukrajinu musíme naučiť, že musí vedieť postihnúť všetky negatívne záležitosti, ktoré sa aj spoločnosti vyskytujú. Čiže to je tá politika a potom môžu nastať nejaké ambície. Nezmús sa preskakovať kroky, neskú sa preskakovať kroky, ktoré v tom reťazci sú, aby štát mohol niečo dosiahnuť a stanoviť si svoje reálne reálne ciele. Z tohto pohľadu, ja si myslím, že mamukovi není to taká. Pre mňa to nie je osoba, aby som, aby som ja sa s ním zaoberal nejako dlhšie, než som sa zaoberal v súčasnom období. V každom prípade ja som povedal, čo je potrebné urobiť, akým spôsobom sa k tomu treba postaviť a myslím si, že dostatok orgánov v medzinárodnom priestore, aby takýmto spôsobom, spôsobom pôsobili. Ešte raz ale hovorím, že poďme po podstate veci a pýtajme sa nášho novinára, slovenského občana Slovenskej republiky Fora, čo ho k tomu viedlo, že mamuku priviedlo na Slovensko. Myslím si, že toto je kľúčová otázka a nie to, že Mamuka na Slovensku bola. Dobre, ďakujem. Pán Jurica chce reagovať, ale skôr, ako mu dám slovo, tak pokúsim sa moje dodržať. Číslo do štúdia je plus 421, 910, 473, 440. Čiže pokiaľ budete mať otázky, či už na pána Ďuricu, ale najmä na pána Viktorina, tak zavolajte, prepojím vás do vysielania a budete mať prednosť, pretože pána Viktorín Nebude tu dlhšie ako do 3 na 7, skôr sme sa dohodli nejakých 10, skôr menej, skôr menej, skôr menej lebo má ďalší program dohodnutý, takže z toho dôvodu o nejakých 10 minút dávam vám možnosť volať do vysielania skôr. A teraz odozdávam slovo pánovi uricovi Ondrej, nech sa páči, môžete reagovať. No ja zareagujem len na tie slova, ktoré spomínal Jozef, pretože to stretnutie Trump-Putin bude zaujímavé v tom. A premyšľam nad tým už asi dva dní, že zaujímavé bude v tom zmysle, že všetky tie teórie, všetky tie uh, rôzne scenáre, ktoré predostierali lídry, Európskej únie alebo ďalší politici, už ani nehovorím o rôznych politologoch a novinároch a tak ďalej, to je úplne iné poschodenie level, ale títo naozaj najvyšší hráči v rámci Európy alebo v rámci sveta, okrem, okrem teda samotného Trumpa, Putina, ktorí tu malovali scenár o tom, ako Ukrajina a vyriešenie vojny alebo ukončenie vojny alebo krízy alebo akokoľvek to nazveme, bude mať takýto alebo takýto scenár a že toto sa nikdy nepodarí a Ukrajina nepríde o svoje územie, že to takto nemôže byť, alebo e, teda dávali vyhlásenia v podstate za ukrajinskú stranu a dokonca aj za ruskú stranu a ešte aj za americkú stranu a dnes sme svedkami toho, ako je naplánované stretnutie Trump-Putin a ja som veľmi zvedavý, aký bude z toho výsledok, záver. Teraz nehovorím o ukončení vojny alebo o vyriešení tejto vojny, akýkoľvek scenár bude, ale rozhodne si myslím, že tá retorika sa razantne zmení razantne zmení a budú títo všetci mudrolanti, ktorí nás tu krmili svojimi teóriami a svojou jednofarebnou pravdou budú zrazu ticho a budú veľmi prekvapení, zahambení a budú naozaj niekde v kúte stáť a pozerať sa, čo sa to deje, pretože darmo si tu Macron alebo Lejenova hovorili, že oni nebudú sedieť s Putinom za jedným stolom a podobne Pozrite, čo, čo sa stalo, Trump sa s ním stretne a dohodnú sa oni o tom, alebo na tom, ako bude vyzerať ďalší vývoj. Takže ja som si to, viete čo, premenil som si to na taký, na taký príklad v tej našej slovenskej spoločnosti, v Slovenskej republike. Tu na ľudia sa idú hádať medzi sebou, mať naozaj jednofarebné videnie sveta bez toho, aby si uvedomovali, aká je objektívne naša sila kde sa nachádzame, akú máme rozlohu, aké máme možnosti, limity v kontekste s celosvetovou globálnou politikou. A tu sa naozaj ľudia idú hádať a novinári proste majú o čom písať, pretože tu roky vidíme rôzne scenáre, štúdie, úvahy, prieskumy a toto je, toto je to, čo si myslím, že po tomto stretnutí nadobudne úplne iný smer a úplne, úplne iná retorika príde a bude to. Podobné, Bude to podobné, ak si spomínate, ako sa zo dňa na deň ukončil COVID, pretože začala vojna na Ukrajine. Takže toto si myslím, že takto isto, takto isto dopadne aj po tomto stretnutí. Ja som veľmi zvedavý, naozaj to sledujem a teraz v posledné dni mám všetky správy zapnuté a snažím sa zachytiť všetky vyjadrenia, všetky obavy lídrov a rôzne, rôzne ich ich predpovede, čo sa stane, ako sa stane a veľmi som zvedavý a budem to pozorovať, pretože to je najlepšia škola aj, aj v tom politickom prostredí, že ako sa zmení tá retorika, ako sa, ako sa zrazu všetci títo dôležití hráči, ktorí sa nám tu prihovárajú cez tlačové e, rôzne vyhlásenia, hovorím o tých lídroch Európskej únie, o tých jednoznačných, e, ktorí majú jedinú pravdu poučajú všetkých, ktorí majú iný názor, tak som veľmi zvedavý, ako sa toto otočí, aký to bude mať dopad presne, presne v tejto otázke na to, na to vnímanie, na tie, na tie vzťahy, na tie rôzne, rôzne predpovede, ak, aké to bude všetko úplne iné. Takže len toto som chcel doplniť, že bude zaujímavé to sledovať a určite treba myslieť aj na to, pretože to dotvára celkový obraz o tom, ako politika, či už v rámci európskeho priestoru, ale, ale hlavne tá svetová politika, ako naozaj funguje, aký má reálny dopad. Takže chcem povedať len to, že my si tu môžeme hovoriť, my sa tu môžeme hádať, my sa tu môžeme doťahovať o tom, kto má alebo nemá pravdu, ale pokiaľ nie sme schopní vnímať tieto veci s nadhľadom a vnímať ich trošku neutrálne, a byť, byť neutrálny v tom najlepšom slova zmysle, alebo taký trpezlivý a vyčkať, tak naozaj mnohí budú, mnohí budú aj u nás na Slovensku zavláznou. Uh -huh. Dobre, ďakujem, ale neviem, či ste. A pán Viktorik, môžem jednu poznámku? Áno, nech sa Áno ešte jednu poznámku. Všetko, to, všetko čo odoznelo zo strany Ondra je príkladom toho, akým spôsobom my aj my v republika sme k tomu pristupovali, lebo od začiatku sme hovorili, že vždy celý ten konflikt na Ukrajine, ja som dneska zverejnil tomu tom statusu nejaký, to len nerobím si reklamu, len upozorňujem, kde viac menej kontext tej, tej, tej, tej líny, o ktorej aj Ondro hovoril, sa v tom statusu objavuje možno medzi riadkami a niektoré myšlienky. Aha. Chcem povedať jednu, jednu, jednu podstatnú záležitosť. Od začiatku sme v republika hovorili, že ukončenie konfliktu bude závisieť na tom, ako sa dohodne Rusko so Spojenými štátmi. A môžeme si čokoľvek myslieť, ale keď vidíme neschopnosť európskych politikov, alebo politikov Európskej únie, aj lídrov niektorých európskych štátov, tak Európa v tomto zmysle bude iba paberkovať. O Ukrajine nehovorím, oci mi to môže byť akokoľvek ľúto, ale v tomto prípade musíme brať objektívnu realitu, ktorá je daná samotným vývojom. Keď nič iné, tak určite sa upevňajú ekonomické väzby, po tomto stretnutí medzi Ruskom a Spojenými štátmi. A každý si pôjde tou svojou cestou tak, aby ich ekonomika bola minimálne zasiahnutá. Sankcie, ktoré tam dnes existujú v priestore zo strany Spojených štátov, boli zoslabené, zrušené a podobne postupnými krokmi. A na, kto na to doplatí? Ešte raz sa vraciam k tomu. My, Európska, Európania. Ja. Európska únia. Preto, lebo si nevidí na špičku nosa, každé je opatrenie, je agresívneho typu a opiera sa iba o sankčnú politiku. Prečo dneska sú v takej panike títo politici Európskej únie? No jednoducho to, čo som spomenul. Lebo špinavé ruky po lakte dávajú možnosť rýchlo zasiahnuť a byť pri tom, aby sa niektoré veci nedostali na povrch, aby Európska, Európske spoločenstvo v podstate, alebo občania Európy nevideli, že čo všetko urobili preto, aby tento konflikt vznikol a čo všetko urobili preto, aby ich prianie sa pretavilo do tohto konfliktu. Myslím tých lídrov politických. Len toľko som chcel. To to. Dobre, ďakujem. Perfektne ste to zhodnotili. Neviem, či ste postrehli, ale deň alebo dva dozadu, tak americký viceprezident J.D. Vance tak mal v, tuším, Fox News zásadné vyhlásenie, kde jednoznačne povedal, že Spojené štáty už definitívne končia s podporou Ukrajiny. To znamená, že neviem, ako to bude vyzerať, ale zrejme nepojdú tam žiadne zbranie, ktoré by platili americkí daňoví poplatníci alebo americký rozpočet na dlh, lebo vieme, že koľko biliónov dolárov, alebo trilionov v americkom slová zmysle mají Spojené štáty, lebo oni to mají v angličtině posunuté. Ale čo je důležité, je to, co povedal J.D. Divens. Vypočujeme si to. se hned na to, jak se vyvíjí, ta záležitost okolo ukrajinské války, Time of India, k před 4 hodinami, tak jsme hotoví. Jsme u konce s financováním Ukrajiny. Tak Spojené státy... Jsou nuceli ukončit pomoc a to ze strany Putina před rozhovory s Trumpem na Aljašce. Poslechneme si tady JD Vance, viceprezidenta Spojených států, na úvod. Máme tady mnoho ekonomických záležitostí jako páku, a my chceme tyto páky použít, abychom přinesli mír. Prezident a já také jistě tak se domýváme, že, jo, že, končíme, že skončíme s financováním toho ukrajinského konfliktu toho biznisu. My chceme přinést mírové řešení, chceme, aby se zastavilo zabíjení a já říkám, že myslím, že američané už jsou unavení, už jsou plní těch bojů, toho konfliktu. Jo, posíláme jejich peníze, naši tedy poplatníci to platí, to this Ten, tento konkrétní konflikt, no a to už nejde. No tak konec koncú Evropa pořád říká, že je to evropská záležitost, že bez nich nic se tam nemôže rozhodnout, no tak ať si to zaplatí Evropa, že? Tedy, tu lásku k, Ukre k Ukrajině. rána hle splála. Tak, že dál. Spojené stát vrází informační bombu ještě před uh, samýtem mezi Putinem a Trumpem na Aljašce tak my sme agresívne pracovali na to abychom prerušili ten, ten spor že o ten conflict konflikt tak jeden, je, jedna z najdlžitších okolností, okolnosti no faktuje je, never down with že jak to tak vypadá, tak Vladimír Putin si nikdy nesedne se Zelenským těm jednáním, tak konec konců už to není prezident, že oficiálně. No a náš prezident Trump to zkrátka chce respektovat. Tak když jsme to tvořili, no to, ten plán toho jednání, tak jsme také samozřejmě uvažovali, kdy si tito tři tí lidři můžou sednout společně. A diskutovat ukončení tohoto konfliktu. No a tedy s ohledem na kontakty mezi Ruskem a Ukrajinou. Tak, které byly zatím teda takové opravdu minimální, žeho, skrze nějakou delegaci. Třikrát zasedli, třikrát neuspěli, kromě výměny tady. Tak my se snažíme vyjednat nějaké urovnání, kterým by, pod kterým by Rusko a Ukrajina by mohli nebo byli ochotní žít žijí teda v relativním míru, kde by se zastavilo to zabíjení. Jo, určite nebude nikdo super šťastný, jak Rusové, tak Ukrajinci. Na konci toho budou, třeba nebudou spokojení, šťastní, ale je potreba si sednout skutočne vyjednávat. A může to být i bez tedy třeba doprovodu Donaldem Trumpem, že, že by se ani nemusel zúčastnit toho jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Tak prezident Trump, já si to také myslím, že Amerika udělala již dost při financování té ukrajinské záležitosti. A je potreba tak mírové urovnání. Chceme zastavit z a zabjení. jsou také unavení, že toho, z toho pokračování tohoto konfliktu. Je to za jejich peníze, je to placeno našimi daňovými poplatníky. Jo, tento ten konflikt, nějaký tento konkrétní konflikt. Tak my chceme, aby si tady NATO, Evropské NATO, koupilo ty zbraně pro Ukrajinu v nás za jejich peníze. Jo, ať si to koupí, my už to dále financujeme financovať a nebudeme. Takže, pán Viktorín, máte poslednú príležitosť, lebo za chvíľu budete musieť odísť, aby ste okomentovali, čo povedal Jay Vance a takisto, aký výsledok očakávate od toho samitu Putin a Donald Trump na Aliaške? Nech sa páči. Začnem asi takýmto spôsobom, že dobré ráno, Amerika. Som rád, že Jane Jane začína rozmýšľať trošku iným spôsobom, než o predchodcovia predchodná, a predchádzna americká pred predtým. Lebo je to taká trikyhra stratégie Spojených štátov. To, že oni nebudú poskytovať vojenskú pomoc, je jedna vec. To, že nebudú podporovať Ukrajinu, zabíjaní, zomieraní ľudí, podporovať vojnu, je vec druhá. Ale to, kde, kde sú skryté tie maličkosti, v čom sú tie, tie, tie kroky, je v tom, že samozrejme vy, Európania, si kúpte od nás brane a vy ich tam dodávajte. To je tá stratégia a to je tá triky hra, ktorú Spojené štáty hrajú. To treba predať otvorene, jasne a zreteľne. Trump, Biden ešte, pardon, predchodca Trumpa, samozrejme v tom svojom veku sa pomýlil a povedal v jednom čase jednu peknú vetu, ktorú budem parafrázovať, že my v nejakom čase odídeme, my Američania, nebudeme sa zaoberať Ukrajinou a všetko necháme na pospas Veľkej Británii. Nepovedal Európy, Veľkej Británii. A tým povedal viacej, než možno v starý pán prezident Spojených štátov, lebo tým pádom povedal, že kto za ten konflikt a kto za tú situáciu v súčasnom období v tých rozmeroch, ktorých sa nachádza, najviac môže a kto sa o to najviac príčinil. Tých 5%, ktoré sa robia tie navýšenia v rámci Ceroatlantickej aliancie, je totiž to profit pre Spojené štáty. Nie je to profit pre Európu. V žiadnom prípade ten profit nevidím, lebo vaše peniaze tam pôjdu naše peniaze a peniaze občanov Slovenskej republiky a občanov Európy. Na nákup zbraní ktoré budú vyvážané na Ukrajinu a po prípade na pokračovanie, pokračovanie v bojovej činnosti, respektíve v vedení vojnového konfliktu. konfliktu. Toľko pre toto dobré ráno do Spojených štátov. Čiže ja sa na to pozerám aj z toho pohľadu, že samozrejme vyjadrenia J.J. Vansa sú fajn, že vyjadrenia Trumpa, prezidenta fajn, že chce doviesť mieru, všetko je fantastické, netreba zabúdať na to, že jedno je niečo hovoriť. A druhé je niečo robiť. A tých 5% hovorí o tom, že nie je to všetko. To je ako prehodenie zodpovednosti z ľavej ruky na pravú. ľavú ruku mám slabú, neudržím, ale v pravú udržím tie tri, tri tášky, keď idem z obchodu, ja to takto unesiem, alebo dám to kamarátovi niekto odnesie a ja budem spokojný svojím spôsobom. Čiže ja sa na to pozerám. Treba byť opatrný aj z pohľadu americkej. Každý štát a veľmoci špeciálne majú špeciálne stratégie a toto je súčasť tej stratégie, tento krok, akým spôsobom sa zbaviť tzv. zodpovednosti a cítiť sa ako pilát keď to prirovnám. To je jedna vec. Druhá záležitosť, čo očakávam od stretnutia, očakávam odstretnutia stretnutia to, že určité, samozrejme, že na navonok určite bude otázka, ako sa bavili o tom, že ako ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá určite bude témou, ale myslím si, že v prvom poradí a veľmi egoisticky sa tieto dve, títo dvaja predstaviteľa budú rozprávať o tom, akým spôsobom posilniť, rozšíriť, obnoviť vzájomné bilaterálne vzťahy s dôrazom. Hlavne na ekonomiku, na jednu aj na druhou stranu. Trump je biznismen, Putin a Rusko takisto potrebuje otvoriť niektoré priestory, ktoré sa týkajú ekonomiky a myslím si, že toto bude kľúčová, kľúčová diskusia, ktorá v podstate prerastie do nejakého reálneho výsledku, na ktorom sa dohodne prezident, jedne, prezident Putin s prezidentom Trumpom. Čo sa týka Ukrajiny a návrhovu Spojených štátov, tam nepôjde o to, že ani jedna, ani druhá strana, to čo povedal J.J. Vance, že jedna, ani druhá strana je bezpokojná. Tu si treba povedať, že sa nebaví, Spojené štáty sa nebudú rozprávať s nejakým malým trpaslíkom, bavia sa s jadrovou veľmocou. A spokojnosť a nespokojnosť Ruska bude daná, lebo každom pri takýchto rozhovoroch sa vždy príjmajú nejaké kompromisy. Ale ten kompromis musí byť výhodný pre ruskú stranu, výhodný pre americkú stranu. Prečo nehovorím o Ukrajine? Lebo Ukrajina len dostane na stôl výsledok tejto dohody, ktorá môže byť konec koncov mŕtva pri realizácii samozrejme, alebo polomŕtva. To znamená, že tie kroky aby sa zrealizovali tie závery, na čom sa dohodnú. Smerom k Ukrajine nemusia byť realizovateľné v najbližšej dobe, ale v každom prípade, v každom prípade bude tá, ktorá, bude, ktorá dostane na stôl hotový výsledok týchto rozhovorov. Je, je mi to ľúto, že takýmto spôsobom dobre vieha, ale toto je svetová politika. Toto je hra vo vyššej líge než extralíge a toto je hra, ktorá sa dotýka len veľmi málo krajín, ktoré sa môjú na svete, ktoré sa môžu takéto hry zúčastniť. Sobavíme bavíme iba o veľmociach. Ano. o nikom inom. Môže to znieť akokoľvek morbidne z mojich úst, ale takýmto spôsobom sa ja pozerám na stretnutie medzi Putinom a Trumpom a možnými, možnými prejudikujem, možnými závermi tohto stretnutia. Dobre, úplne posledná otázka na vás, skôr ako sa rozlúčite s našimi poslucháčmi. Domnievate sa, že Trump potom ako podpísal tú veľmi dôležitú zmluvu pre Spojené štáty z Ukrajinou konkrétne s Volodimírom Zelenským, tak jeho predovšetkým záujmom je to, aby americké spoločnosti tam mohli čo najskôr začať ťažiť aspoň na tej časti, ktorú momentálne nemajú pod právomocou ruské vojska. A ešte sa vás pýtam, ako vy sa dívate na tie uniknuté správy o tom, že malo by byť dohodnuté na tomto stretnutí na Liaške ohľadom výmeny území, ktoré Rusi v Charkovskej a v Sumskej oblasti majú obsadené za. Územia na Dombase a takisto v Luhanskej oblasti, prípade v Khersonskej, dolu na juhu a takisto na ďalších tých oblastiach, kde Rusi majú momentálne svoje vojska. Takže skúste na túto dvoj otázku odpovedať. Prvá časť, čo sa týka, to je tá ekonomika, o ktorej som hovoril. Samozrejme, ten prístup amerických spoločnosti na ťažbu, a realizáciu tej zmluvy, ktorá je podpísaná medzi Amerikou a Ukrajinou, sa týka len 25% toho územia. Ten zbytok je pod kontrolou vojenskou kontrolou Ruskej federácie, ruských vojsk. Čiže prečo sa budú baviť o ekonomickej pomoci a spolupráci a otvorenia a zrušenia sankcií alebo ich uvoľnenia? Toto máte jediný dôvod. Ruská strana samozrejme musí, musí alebo bude postavená pre otázku, či zabezpečiť tú bezpečnosť pre tie spoločnosť spoločnosti, pre spoločnosti, americké spoločnosti, ktoré tým 20 ťaži, a tak ťačiť a tak ďalej. Druhé otázke, keby som vám vedel na toto odpovedať reálne, ja vám poviem len, čo si o to myslím, keby som na to reálne vedel odpovedať, tak si predpokladám, že možno ma niekto nominuje na Nobelovú cenu mieru, lebo by som to vedel fektne prejudikovať a zobrať to z tej gule kryštalovej a to povedať. Nemyslím si. Nemyslím si, a ja poviem to so strategických dôvodov, že Rusko bude ustupovať z Charkovskej oblasti a z oblasti, kde sa nachádza prístav v Odesa. Prečo? Jednoducho. to bude mať prístup k prístavu Odesa, to je najväčší strach v západu, lebo v prístavu Odesa stratia reálnu ekonomickú silu a tlak na Ukrajinu. Vo Ukrajina tým pádom zostane bez všetkého a zostane akurát Kiev a západná čas. A tá zostane na starosti Poliakom, či sa im to páči, alebo nepáči historicky mali do západnú časť v poliaci veľké problémy, majú a pri tomto vývoji a pri tomto stiahovaní sa rôznych tých benderovských skupín na západnú časť Ukrajiny aj tie problémy v ďalšom období môžu, môžu, budú pokračovať zo strany polskej strany. Čiže áno, otázka výmena území určite bude otvorená, možno sa dôjde nejakým kompromisným riešeniam, alebo že by to bolo globálne a ja osobne si teraz môj názor hovorím, že by Rusi súhlasili, že dobre, toto nám nechajte a toto vám my dáme, nepredpokladám, že takýmto spôsobom bude fungovať. Bez ohľadu na to, aký pokojný alebo nepokojný alebo pokojný alebo nepokojný z hľadiska rozhovorov toho stretnutie bude prebiehať. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Čas, ktorý ste mali vyhradený pre našich poslucháčov sa naplnil, takže pán generál Viktorín, Doktor sociológie bol hosťom v tejto časti reláciami my potom, ako sa rozlúči s našimi poslucháčmi, tak budeme s pánom Andrejom Ďuricom tiež vojakom vo výslúžbe, diskutovať o ďalších veciach týkajúcich sa konfliktu na Ukrajine. A nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz, pán Azucha. Ďakujem veľmi pekne poslucháčom. Keď som povedal niečo, čo im niečo dalo, z toho mojho som rád. Keď nie, nech sa páči, treba sa, treba sa pýtať. Na každé otázky som pripravený odpovedať. Ďakujem s spoludiskutujúcemu Ondrovi Ďuricovi za dohodu, ktorú sme urobili ešte včera vzhľadom k tomu môjmu časovému programu a želám veľa úspechov všetkým, ktorí, sú, ktorí počúvajú a všetkým tým, ktorí sú ešte zapojení v diskusii. Ďakujem veľmi pekne. A ja vám tiež veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšiu reláciu, kde budete hostom, či už u mňa, alebo v nejakej inej relácii v slobodnom vysielači, lebo tak, ako ste sa zmienili, tak východívate do bratislavského štúdia, takže nie sú až tak naši poslucháči okrádení alebo ukrátení o to, že. U mňa ste už asi rok neboli, ale to je rozhodnutie. Ja teraz, si, ja teraz poviem, teraz poviem poslúchačom asi, že nech sa vás opýtajú, že prečo. Ale to berte ironicky. <laughs> Dobre, my máme osobne nadštandardné medziľudské vzťahy, takže v tom asi problém nebude. Nie, nie, nie, samozrejme. <laughs> Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán generál Viktorín bol hosťom tejto časti relácie. Lúčin sa s nima. Prajem mu všetko Riemne, najlepšie večer, došiela, a všetký. pekné. Ďakujem. Pekný zvyšok a s vašimi vnúčatami vám prajem, lebo to je najdôležitejšie. Deti sú budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte všetko dobre želám. Pozdravujem. A ja. A my budeme ďalej pokračovať s Ondrejom Ďuricom. A Vitalý Kličko, tak má starosta Kieva, okrem toho, že to bol kedysi špičkový boxerista či boxer, tak v podstate od Majdanu je v telnom postavení hlavného mesta a on k vojne sa pre Portal Build. Piadril v niemčine následovne. Tali kríčko v rozhovore pre denik Bill to hovorí, že situácia na fronte je obťažná a treba hľadať diplomatické riešenie. Už nehovoríme o Kursku ani o Bachmute. Uhsk, užpikinik mier Bachmo, vaľ. Pretože naši jednotky, naši vojaci opustili toto územie. Mm, uh, na v tejto chvíli dúfame v diplomatické vyriešenie vojny. Za akých podmienok to je ďalšia otázka a ťažko sa to počíta. Otázka územnej celistvosti, nezávislosti, pretože to není žiadne tajomstvo. Putin že Putin neuznáva Putin Ukrajinu ako nezávislú krajinu Putin chce okupovať celú Ukrajinu a hovorí, že Ukrajina k veľkému Rusku. Um, uh, zá, We um, bojujeme za našu európsku budúcnosť, a to je otázka, ktorá je na stole. On um, uh, Európäjše cukúst on sa zde fanom frá bid. Ha Aké podmienky má Ukrajina? Uh, týchto jednaniazy uh, je. Ob obyvateľstvo hovorí úprimne v každom našom meste v našej krajine. in úzer štázersland móde fondyzyry. O že je z tejto vojny? Bohužiaľ, za túto vojnu sme zaplatili obrovsku cenu. Veľkú cenu životmi našich patriotov. von Soldaten našich vojakov našich občanov. Aber trotzdem das Eine finden, a preto musíme nájsť riešenie naizť diplomatické riešenie. A za akých podmienok o tom je príliš skoro hovoriť. Uh, zu und is, um, a to nie je moja zodpovednosť. Is je maj ne ferandôtok, ta saúto pre fyzilensky? Toto je otázka prezellenského.úto fráge sverege ale zelenski ma uh, ťažké rozhodnutie musí prijąť alebo prijať obtiažné rozhodnutie w atmosferie encyzy do trezm je, a toto rozhodnutie a, to rozhodn a v týchto rozhodnutiach nemá vždy podporu ľudí. Lebo čas ľudí nikdy nebude pripravená vzdať sa uh, ani časti našej krajiny v prospech Ruska. Veríme uh, uh, tomu, že stretnutie Zelenského, Putina a Trumpa ako toho, kto to gwarantuje a toto vyrieši. wirieści und uh, ich, Zelensky, putin man dá sa povedať, že toto stretnutie bude sa veľmi ťažko organizovať, ale preto dúfame, že sa a napriek tomu dúfame, že sa uskutoční.de Takže toľko, vitali kličko pre Deniga Bild a teraz sa pýtam pána Andreja Djuricu, ktorý je teraz hlavným hostom a predpokladám, že nie jediným, že sa naši poslucháči osmelia a zavolajú, hoci dnes je nádherné počasie a pravdepodobne drvivá väčšina je na kúpaliskách, takže asi budú počúvať túto reláciu z archívu. Ale a moja otázka na vás, pán Jurica, je, čo vy očakávate od toho stretnutia, ktoré bude na Aliaške, pretože ako vieme veľmi dobre, tak a Trump to aj v tej ovalnej pracovne naprosto jasne povedal, keď prvýkrát mal prísť a podpísať Zelenský tú veľmi dôležitú pre Spojené štáty dohodu o tých vzácných zeminách a mineráloch, kde k podpisu nedošlo. No a tam Trump jasne povedal, že má Zelensky veľmi zlé karty v rukách. Pripomeniem, že kým má Putin v uvodzovkách šach a má predmyslené ťahy 3-4 dopredu, ktoré urobi, tak Trump blafuje. Občas využíva aj to, že je zavádzaný svojimi poradcami, má občas zlé informácie, hoci šéfka tajných služieb Tulsi Gabart, tak to je perfektná žena, no ale zase na druhej strane ona, nemôže všetko nanútiť Trumpovi, pretože ona mu len poskytne to najdôležitejšie, čo potrebuje vedieť. A aké stanovisko záujme prezident, tak to už je vyslovne na ňom. Takže, ďuri, pan Ďurica, pýtam sa vás, ako vy vlastne vnímate to, čo povedal Vitalý Kličko a ako vnímate to, že to, čo povedal Donald Trump, že jeho ako prezidenta neuznáva, pretože jeho mandát skončil 20. mája 2024 a odvtedy je len, nechcem to nazvať diktátorom, ale prezidentom v demisii, ktorý, aj to neviem, či je dobrý termín, pretože ale nakoniec vyjadrite sa k tomu, akú vlastne pozíciu má momentálne Zelenský, pretože nakoniec aj ten zákon, ktorý prijal ukrajinský parlament, tak ho museli, hoci bol Zelenským podpísaný, o tom obmedzení a kontrole cez prokuratúru tých protikorupčných orgánov budeme sa aj tomu venovať. Takže nech sa páči, nechávam na dlhšie slovo. No tak v prvom rade Zelenský má podľa môjho názoru najhoršiu pozíciu ako e, vo svojom úrade alebo, alebo v rámci Ukrajiny ako prezident Ukrajiny od e, začiatia vojny má jednoznačne najhoršiu pozíciu. Teší sa najhoršej popularite e, u vlastného obyvateľstva. A táto pozícia a tento stav vyplýva z viacerých faktorov. Ten prvý faktor je ten, že jeho pozícia je slabá, pretože je to postavené od začiatku vojny na spojencoch zo západu. To znamená... To, čo povedali lídry Európskej únie, alebo čo povedala ešte Bidenová administratíva a jednotlivé konkrétne kroky, ústretové ústretov voči Zelenskému a Ukrajine. Dnes, e, v súčasnosti, v momente, keď sa bavíme, sú úplne inde. Tá politika sa zmenila nástupom Trumpa. Zmenila sa v závislosti od toho samozrejme aj retorika a prístup európskych lídrov. Mnohí dávajú od tohto ruky preč, mnohí prehodnocujú, mnoho e, nejakých škandálov alebo korupčných škandálov sa prevalilo alebo teda boli, boli e, odhalené, čo si myslím, že ani verejnosť a mainstreamové médiá v plnom rozsahu nekomentujú alebo neinformujú, ale tí európsky lídri to vedia, majú, majú informácie od svojich spravodajských služieb, majú informácie navzájom medzi štátmi, takže tá jeho pozícia objektívne si myslím, že je veľmi slabá a je najhoršia od začiatku tejto, tejto vojny. Čo sa týka vyjadrenia klička, ktoré sme počuli, to je presne o tom, že tá skutočná realita, či už vojenská alebo politická, je niekedy pomenovaná veľmi neskoro. A často sa stáva, že ľudia, ktorí sú zodpovední za konkrétne kroky, politici, ktorí sú za ne zodpovední, tak nehovoria v pravom čase to, čo by povedať mali, pretože sú viazaní nejakými dohodami, sú viazaní nejakou jednotnou líniou, či sú, to, či sú to európsky lídry, ktorí sa dohodnú na nejakej spoločnej retorike a potom e, doslova rapotajú jednu a tú istú verziu. A toto je presne vyjadrenie od toho klička, kedy si on uvedomuje tú realitu, uvedomuje si stav taký, aký je, pretože samozrejme tá vojna trvá, tá vojna trvá dostatočne dlhý čas na to, aby. Bolo zrejme, aký má vývoj, aký má dopad, aká je perspektíva, čo bude ďalej, dokedy to bude trvať, alebo e, čo sa stane, keď sa ukončí tá vojna a podobne. A na to <kým> nepotrebuje mať ani analytické centrum, ani, ani odborníkov, ktorí mu to budú e, nejakým spôsobom vypo, vypočítavať, pretože je na domácom prostredí a vie veľmi dobre, ako to je vrátane popularity alebo nejakej obľúbenosti Zelenského u obyvateľov Ukrajiny a podobne. Takže tá jeho, tá jeho, ten jeho vstup, ktorý sme tu počuli, si myslím, že to je len priznanie tej reality a tiež som sa pozastavil na tom, keď on sám ako ukrajinec hovoril o tom, že tam treba, treba jednoznačne diplomatické riešenia na, na, na vyriešenie tohto konfliktu. Ak si spomínate, tak... Niektorí politici na Slovensku vrátane, samozrejme nás, hnutí republika sme hovorili dlhodobo a bola, bola to naša odpoveď na rôzne novinárske otázky. A pri rôznych stretnutiach, na rôznych úrovniach sme hovorili o tom, že toto má jedine diplomatické riešenie, pretože tá vojna by samozrejme musela trvať do nekonečna, a museli by tí ľudia zrejme pomreť na obidvoch stranách, aby sa, aby sa to skončilo nejakým spôsobom vojensky, hej, vojensky. Nehovoriac o tom, kam by to mohlo v rámci globálnej politiky zájsť. Takže normálny, príčetný človek hovorí o tom, že tá vojna musí byť e, ukončená diplomaticky a koniec koncov dnes sa to stalo. E, tie, to, to stretnutie Trump-Putin je dohodnuté, a je to len dôkaz toho že naozaj takto, takto vážny konflikt takto, takto veľké mocnosti ktoré sú za, zainteresované alebo najväčšie mo mocnosti sveta ktoré sú priamo zainteresované do takéhoto konfliktu sú na konci dňa jediné ktoré môžu rozhodnúť o tom čo bude ďalej a tá pozícia všetkých týchto ukrajinských lídrov vrátane Zelenského tak ako to bolo spomenuté v tom vstupe v ktorom hovoril Kličko je veľmi nešťastná aj v tom zmysle, že treba si uvedomiť, že ľudia na Ukrajine, ktorí či už bojovali, alebo stratili svojich príbuzných, svojich najbližších, tak samozrejme, že oni nebudú, nebudú schopní akceptovať to, že v rámci nejakej dohody, v rámci nejakého vyriešenia po možno stretnutí trump Putin dojde k nejakým územným zmenám. Alebo že budú v, v na stole nejaké územné, územné zmeny v rámci Ukrajiny, hej, že, že prídu o nejaké územie. Takže tá verejná mienka je v tomto veľmi krehká, preto hovoril ten Kličko, že nemá Zelenský um, ľahkú pozíciu a že nemá podporu toho obyvateľstva, pretože jedni hovoria o tom, aby vojna bola ukončená a druhí hovoria o tom, že nemá byť ukončená, pretože ich blízky alebo oni sami bojovali v tomto konflikte a majú samozrejme zranenia majú majú vážne následky alebo prišli teda o svojich naj, najbližších. A preto, preto nie, je jednoduché, nie je jednoduché ani z pozícií samotnej Ukrajiny tam, tam očakávať nejaký, nejaký jednoznačný názor v tom obyvateľstve alebo, alebo v tej verejnej mienke. A to zase len potvrdzuje to, zase len potvrdzuje to že pri tej, tej nepopularite alebo slabej podpore Zelenského Celkom prirodzene nastupujú e, politici Trump a Putin, ktorí budú rozdávať karty a budú o tom, budú o tom e, rozhodovať oni, oni e, v, rámci, v rámci svetovej politiky, v rámci Ukrajiny samotnej. A to sú tie karty, o ktorých hovoril Trump. To sú tie karty, lebo on to povedal obrazne, povedal to proste po svojom v tom Bielom dome, ale presne toto sú tie karty, o ktorých on hovoril že na jednej strane je tu verejná mienka na Ukrajine, samotní občania, obyvateľia Ukrajiny toho Zelenského nepodporujú tak, ako na začiatku vojny, lebo videli tie výsledky, videli tie, tie dopady a prežili si to sami, však sú to strašné veci. Samozrejme, vojna je strašná vec. Tí ľudia to vnímajú, cítia a sú z toho unavení. A na druhej strane o tých kartách, o ktorých hovoril, tak myslel karty, to boli tí európsky lídry a to bol ten zbytok sveta, ktorý na začiatku s tým Zelenským komunikoval úplne inak. veci si zoberme len úplne jednoducho, pragmatický. Tým, že sa zmenila administratíva v Bielom dome, odišiel Biden. Ten Zelenský musel byť nešťastný. Ten musel byť nešťastný, nevedel, čo sa deje, pretože aj tí európsky lídry boli priamo naviazaní na tú politiku Spojených štátov. A preto tam šiel ten Zelenský ako taký ozaj študent za tým Trumpom a skončilo to tak, ako to skončilo, pretože ten Trump si je vedomý, on si je vedomý toho, akú má pozíciu, akú má silu Zelenský v rámci celého medzinárodného spoločenstva. To nie je otázka toho, že je ukrajinský prezident alebo že má pozíciu v rámci Ukrajiny. On, on Trump ako, ako líder jednej z najväčších mocností sveta, Človek, ktorý určuje a rozhoduje v rámci svojich kompetencií a v rámci svojho vplyvu s tými, s tými ozaj top hráčmi v toho, v, toho, v toho globálneho sveta politického, tak on je veľmi dobre informovaný o tom, akú pozíciu má Zelenský, ako má podporu. A vedel to aj vtedy. Hej? To vždy, vždy treba rátať s tým, že tie médiá komentujú a preberú tie informácie, alebo tú skutočnosť, tie prieskumy, to príde ďaleko, ďaleko potom, ako tam sedí v tom okamihu Trump vedľa Zelenského a hovorí mu toto o tých kartách. Trump už dávno vie, aká je situácia, aká je realita. Preto, preto tie rokovania dopadli tak, ako dopadli. A Máte dve možnosti, ako sa pozerať na politiku a ako to vyhodnocovať. Máte dve možnosti. Politiku môžete vnímať dvomi spôsobmi. Môžete ju vnímať s odpustením, teraz nehovorím o nikom konkrétne, hovorím vo všeobecnej rovine. Môžete ju vnímať naivne a k tej naivite si môžete e, pripočítať e, média, správy a informácie, ktoré zaznievajú v e, mainstreame alebo v eteri, všeobecne. A môžete ju vnímať pragmaticky s istým nadhľadom a so schopnosťou čítať medzi riadkami a vyhodnocovať si jednoducho veci takže že toto, čo sa deje dnes, je jedno, ako to bude komentovať o týždeň alebo o tri dni nejaké médium na Slovensku, ale to, čo sa deje v priamom prenose, niekde v Bielom dome alebo v Kremli, má svoje pozadie, má, svoju, má, má, má, má svoje zásadné informácie, s ktorými oni pracujú. To nie sú náhody, tí ľudia, tí ľudia ne, Ne, alebo nerozprávajú tie vety len tak z brucha, že ich to tam napadlo. Takže toto je, toto je celý problém, alebo celá situácia tá, uh, ohľadne Ukrajiny, ohľadne momentálneho stavu, ohľadne uh, pozície Zelenského a v podstate to dokresluje a dosvedčuje aj to, akým spôsobom uh, sú títo jednotliví hráči volaní k tomu rozhodovaciemu a rokovaciemu stolu, pretože to je naozaj rozhodovací stôl, tam uh, na tom stretnutí sa bude rozhodovať a bude sa rozhodovať o veľkej časti sveta a mnoho rokov dopredu tie rozhodnutia, ktoré tam budú prijaté, budú mať obrovský dopad, obrovský vplyv, či už bezpečnostný, ekonomický, samozrejme, že aj politický, O tom sa nemusíme baviť, ale bude, bude na tom naviazaných niekoľko faktorov. A preto hovorím stále a budem sa to snažiť hovoriť aj ľuďom, aj to prezentovať, aj to komunikujeme v rámci republiky od samého začiatku. Naozaj treba byť v týchto veciach nadvecov, treba to brať komplexne. Tu sa častokrát, teraz som si všimol zrovna v jednej reportáži, častokrát sa hovorí o rôznych udalostiach z minulosti, ale povedzme, prejde, sa, prejde sa udalosť, ktorá, ktorá pod, má podkresliť nejaký vývoj Prejde sa udalosť, ktorá sa stala 100 rokov dozadu, ale nie je spomenutá udalosť, ktorá sa stala 20 rokov dozadu. Ej? Aj to je tie udalosti na Ukrajine, alebo ud udalosti, ktoré priamo súviseli, či sa to niekomu páči, alebo nie s tým konfliktom a s tým, s tým e, čo sa tam potom udialo. To sú tie udalosti z 2014 a tak ďalej. Proste účelovo sú tieto veci e, používané tak, ako sa komu hodia. A ja by som si veľmi želal, keby ľudia, aspoň na Slovensku, Vnímali tieto veci s nadhľadom a hlavne tí, ktorí sa byli do prsa, povedali, že teda tá Ukrajina je najlepšia, bezchybná a všetko je tak, ako ten mainstream hovoril, tak myslím si, že je čas vytriezveť pre týchto ľudí, pretože my, my sa pozeráme s istým nadhľadom aj v kontekste toho, čo hovorím, na tieto veci a takto aj komentujeme a tak sa k tomu aj vyjadrujeme, keď máme priestor, ale veľa ľudí je ešte veľmi naivných v tomto, v tomto vnímaní a tie, tie politické udalosti a to čo, to, čo sa deje, tak sa to v podstate opakuje, opakuje sa to pravidelne v nejakých cykloch a ja by som si veľmi želal, aby to ľudia vnímali takto komplexne a naozaj sa nehádali kvôli tomu, či je to tak, alebo onak, pretože pravda je niekde uprostred nikdy nie nič, je nič čiernovilé. Určite nie. Dobre, pán Ďurica, mám pripravenú ešte ďalšiu zvukovú ukážku, ktorá ma tiež dostala do kolien. Poslankyňa Ukrajinského parlamentu pani Skorochodová sa vyjadrila, že situácia na boisku ohľadom desercie je katastrofálna. Dokonca použila číslo, že z ukrajinskej armády desertovalo 400 tisíc prevážne násilne naverbovaných vojakov. Takže si to vypočujeme. Tak přátelé, teď si pusme další video, zhřenené přes 6 hodinami, a to je myslím dnešní největší bomba zatím. No tak, to je druhé video. Times Now World. Válka je veľmi výdělečná. Ukrajinská členka parlamentu Ana Skorochodová ovinuje Zelenského z krveprolití kvůli jeho moci. Tak já si divím, že ještě nezmizela Anička v té záříve demokracii skorumpované, že? 400 tisíc Ukrajinců už dezertovalo, asi tedy vojáků přímo, a teďka kolik jich ještě uteklo ne z armády, za hranice, že? A kolik jich máme tady, a v Německu, a Polsku, a tak dále. To je, víte, to je výsledek. Vlastenci všechno, ne? Bodejte no, se jim nedivím, bodejte by bojovali za tohle zmetka, že jo, co tady, jo, vidíte, z boku. Tak toto o těch 400 tisících je bomba informační vypuštěná tedy od členky Vrchovny rady Ani Skorochodové, která odhaluje katastrofální morálku a kolaps té, toho náboru do armády, té mobilizace uvnitř tedy vlastně ukrajinských ozbrojených sil. Tak vidíte dolní titulek, 400 tisíc ukrajinských vojáků, dezertovalo, říká skoro členka parlamentu a kolik jich uteklo ještě jako civilů, že? Předtím, než je stačila zhaftnout ukrajinská armáda. Oni mobilizovali vojáky, jo, násilím i ať jim utekly z těch bojových pozic. Tak ty vyšetřovatelé a ty orgány no, v trestním řízení nestíhají. Jenom několik set případů dezerce se dostalo k soudu z těch 400 tisíc. From the army Takže jde o velkou revoltu uvnitř samotné ukrajinské armády. My musíme si uvědomit, že tých případů deserce je až 400 tisíc. Mnozí se vrátí, mnozí nikdy. Jsou prostě zlomení. Nemůžete zacházet s těmito lidmi, kdo bojují tři roky jako se zvířaty. Prosím vás, taková demokratická země, nejdemokratičtější, že by zacházela se svými lidmi jako se zvířaty. Vondro, to tomu říkáš, to, přeci to, je, to je přeci se musí zakázat takováhle videa, ne? Tak co říkáš, Vondro? zajít do Indie a udělejí jim tam bojové rozdílení a vím si sebou toho Foltína. Tohle to je přeci, to, to není možné. Jo. Tady taková pečlivá cenzúra a tady tím kanálem, že jo, zatím stále volným, přicházejí informace, které vám nevoní Zdechovskému, že? Vondrovi, Foltínovi, Fielovi, žádnému je, víte, to musí být zuřivost, že nejsou schopni nakázat YouTube nebo tady těm Indům, aby nezveřejňovali pravdu. Bo aby zveřejňovali pravdu, tak? A vůbec se dím, že Skorochodová je ještě na život, teda. Opravdu je na Ukrajině. Jo, tak Skorochodová dává temný obraz eh, v armády, jo současné ukrajinské armády, obraz ukrajinské, systém ukrajinské armády, která se hroutí pod tlakem. Jo, tady vidíte od její, její pro prohlášení. Ukrajinští vojáci jsou vyčerpaní, neprobíhá rotace, to znamená bez odpočinku. Jejím odpírá na péče, vyhlašuje tedy zákonodárkyně. Takže od tých porážek na bitevním poli se ta situace táhne až k naprostému rozpadu důvěry k velitelům v ukrajinské armádě. Skorochodová říká, že vojáci trpí mentálním i fyzickým vyčerpáním. Care Je jim odpírána e, e, dostatečná zdravotní péče. Stále bojují bez rotace, bez odpočinku. Flee, worse, than serve under Mnozí chtějí utéci anebo radši pod tím e, vedením, ktoré v, v podstate stále vydírá, znásilňuje. No no no, tak radši utečovat, nebo se zastřelí. Není tady žádná debombilizace po nějaké době. Absolutně ne, žádný výhled. Žádná rotace jednotek, žádná péče. Vyčerpaní vojáci si vybírají radši smrt anebo deserci. E, jsou posílání do války jako stroje, ne jako muži. No care. Skorochodová to war like machines not men ještě dále obviňujíce volodíirazelenskéhos in a a jeho vnitřní kruh z úmyslného prodlužování války jenom zostali u moci hold power she says a Říká, že opravdu mírový proces by měl být skrze volby. A takže tolko. Preklad Robana Kirša a stanoviska nebo postoja ukrajinskej poslankyně Anny Skorochodovej. Spýtám se vás jako vojaka. Ako vy sám dívate na dve rozdielne armády. Jedna, v ktorej okrem násilne naverbovaných vojakov tak bojujú žoltnieri, či už z gruzinskej alebo z akýchkoľvek zahraničných légij. A na druhej strane ruská spoločnosť, ktorá je zomknutá, keby sme mali viac času, tak má jedno video, kde Putin aj s ministrom zahraničných vecí a takisto s ministrom obrany odmeňovali tých, ktorí sa najviac podielajú v Rusku na dobrovoľníckej činnosti takého charakteru, že amatérsky vyrábajú na špičkovej úrovni zbranie z dostupných materiálov a komponentov, ktoré častokrát prevýšujú úroveň profesionálne vyrobených zbraní v západných krajinách. A na základe tohoto, ako vy vlastne vnímate to, čo povedal v tej predchádzajúcej ukážke napríklad Vitalý Kličko, pretože zrejme veľmi dobre vie, že je len otázka času, že ak to pôjde takto ďalej, tak pravdepodobná bezpodmienečná kapitulácia nebude otázkou piatich, ale možno jedného roka. Vaše stanovisko k tomuto. Nech sa páči. No pozrite, to, čo sa, to, čo sa tam hovorilo ohľadne tej dezercie a ohľadne tej morálky, tak vo všeobecnosti v každej armáde tá morálka v istom momente, a nehovoriac už o vojne, A morálka sa samozrejme mení. Hej. Medzi tými vojakmi tá morálka prírodzene musí ísť e, dole, pretože vy môžete presvedčiť to vojsko, môžete ho namotivovať, ale z tej masy mladých mužov, pokiaľ príde k nejakému konfliktu, útoku konkrétnym Dopadom zraneniam a úmrtiam, tak samozrejme prirodzene, tá morálka sa mení, tá morálka ide dole, tí, tí chlapí proste ne, nemôžu vydržať v jednom kolotoči e, byť súčasť takého, takého utrpenia a pozerať sa na to. Je to úplne prírodzená vec, je to vec psychiky, je to vec e, normálna, ktorá sa dá predpokladať a dá sa, dá sa s ňou počítať. To, že oni tých vojakov nemajú alebo že im dochádzajú v tomto smere sily, tak to je úplne matematicky jasné, pretože tá vojna trvá dlho. Rusko má v tejto otázke, dá sa povedať neobmedzené možnosti, keď to preženiem, či sú to sankcie, alebo sú to rôzne iné kroky západu voči Rusku, tak vidíme, že nič sa nezmenilo na tej vojne, na tom vývoji, alebo na tom postupe, tá vojna sa nezastavila, Rusi sa nevrátili niekde dozadu v rámci územia, takže toto sú všetko faktory, ktoré tú morálku samozrejme menia. Meniajú a keď hovoríme o tom, že na jednej strane sú aj žoldnieri, ktorí bojujú tam, tam, morálka, tam morálku robia peniaze. Tam morálku robí to podstatné na tých žolnieroch, že sú to, sú to vojaci, ktorí tam idú bojovať za peniaze. Takže v momente, kedy by ich morálka klesla z hľadiska nejakých pocitov a nebolo, to, nebolo by to o peniazoch, tak takisto sa zoberú a odídu. Takže... A ďalšia vec, čo sa týka morálky, myslím si, že na ruskej strane tá morálka je... E udržateľná, keď to poviem veľmi skromne, lebo zase nepoznám, nepoznám detaily, ani sa tu nebudem e, tváriť ako najväčší odborník, ktorý, ktorý medzi tými e, ruskými vojakmi je a vníma to. Ale celkom logicky, pozrite sa, Rusov e, ponížilo správanie Západu v mnohých ohľadoch a keď to zoberieme len tak ľudsky alebo civilne, aby, aby to teda nebolo len slovníkom, bývalého vojaka, alebo, alebo v týchto prirovnaniach. Zoberte si len to, ako im boli zakázané účasti na rôznych veľkých športových podujatiach. Veď to tu spoločnosť obrovsky stmelilo. A potom je, potom je jednoduché počítať s tými ľuďmi v rámci podpory. Je jednoduché urobiť, urobiť verbovanie tých mladých mužov do armády a presvedčiť ich o tom, pretože ich ani netreba tak presviečať. Oni vnímajú sankcie západu, oni vnímajú to, že e, ja neviem, nezahrajím na, na nejakej olympiáde hymna, keď sú tam hej, pokiaľ teda ešte tam boli alebo účinkovali. Alebo tam vôbec nema nemajú možnosť. Alebo, alebo situácia, aby to, bolo, aby to bolo priblížené bežnému poslucháčovi s ruskými hokejistami a podobne. Takže ja si myslím, v rámci toho konfliktu, nech už sa vyvíjal v tých rokoch akokoľvek, že tá morálka a pocit tej istoty, že áno, ideme bojovať za správnu vec, bola, bola u Rusov obrovská. U Ukrajincov takisto, len Ukrajinci mali tú nevýhodu, obrovskú nevýhodu v tom, že boli stále závislí na západe, na politike západu, ktorá sa takisto menila v čase a Dostávali, dostávali obrovské rany a videli, videli že sú, sú v defenzíve voči, voči e, Rusku. Takže tam je prírodzené, že tá morálka ide dole. A to, že sa zverenia takéto údaje, tak môže to, byť, môže to byť pravda, môže to byť e, čas, čiastočne pravda, to je ťažko, ťažko teraz hodnotiť, pokiaľ tá informácia ak nám príde, tak sa môže nejakým spôsobom skresliť, upraviť a podobne, ale teraz nehovorím nejaké konšpirácie, ale myslím o všeobecnej rovine, že to, to nemusí byť presné čísla, nemusí to byť úplne, ale podstata je taká, že tá myšlienka tam je a je pravdivá, že naozaj oni s tou bojovou morálkou, s tými, s tými kapacitami, či už vojenskými alebo ľudskými majú samozrejme problém, samozrejme. A posledná vec, na ktorú chcem upozorniť, uvedomme si, akom roku žijeme, hej, že tí mladí ľudia, vojaci, ktorí sú takto naverbovaní alebo idú do tej armády, tak oni zoberte si len takýto faktor, že ten, ten človek žije v nejakom vlastnom svete, je to do, do toho momentu je to civilista nemá z vojnovni spoločné je násilne alebo pod nejakou hrozbou alebo pod, pod nejakým nariadením je zobraný do armády a mají zbojovať ale uvedomme si to, že on do toho momentu žije úplne v inom svete. On, on, si, on si číta Facebook, on si pozera videoklipy, muziku na YouTube a podobne. On žije v úplne inom. On sa pozerá, kde je, ktorý jeho kamarát na dovolenke, alebo nejaký, ja neviem, športovec, čo robí, ako funguje, koľko zarába. Takže tí ľudia dnes... Pokiaľ, pokiaľ to vojenské alebo to vlastenecké nemajú v sebe čo samozrejme nemá, nemá celá spoločnosť, u týchto mladých je to aj generačný problém, lebo sú k tomu není vedení, to vidíme aj na Slovensku, že tu máme v tomto smere rezervy tak jednoducho toto všetko má vplyv na to ako vyzerá tá morálka, morálka v tej armáde keď ich zoberete z ulice a tí ľudia tam nechcú ich a sa, tak ako sú rôzne tie videá, kde nechcú nastúpiť a násilne ich tam ťahajú tí verbovači, tak proste čo môžete čakať od takého človeka, ten človek není proste vojak s telom, dušou není, není vlastenec, nemá to cítenie každý, každý je v tomto ohľade iný a tam tá dezercia je, je celkom, celkom očakávateľná takže mňa to neprekvapuje osobne len myslím si, že fakt tu, tu, tu zohrávajú Ulohu mnohé faktory aj, aj také, čo nemajú s vojenským remeslom alebo s vojenskou nejakou taktikou a e, filozofiou nič spoločné. Proste je to o ľuďoch a tí ľudia nechcú bojovať, pretože tá vojna trvá dlho. Vždy je to o tom, že pokiaľ vás niekto napadne, tak samozrejme nahneváte sa, idete, utekáte, bránite sa alebo robíte opatrenia. Prírodzená vec, prirodzený reflex človeka, ale nemôžete to robiť rok, dva, tri roky, lebo proste to sa nedá. Pochopíte sám, že. Niekto vyhráva, niekto má návrh, niekto vás proste zabije, alebo zraní, alebo vás zmrzačí a <lým> už sa do toho boja nevrátite, pretože koľko je, koľko je takých, ktorí by konali takto. No a potom nad všetkým stojí tá politická rovina, kde tí ľudia vnímajú, že tí politici robia rozhodnutia zo dňa na deň, alebo dnes, dnes sme za to bojovali a zajtra sa politici rozhodnú, že sa toho vzdajú. V rámci dohody. Viete, to je, taká, je, taká je realita života, taká je realita sveta. Toto, toto je to, čo e, bolo spomínané v rámci tej dezercie alebo v rámci tej slabej morálky v tej, v tej armáde. Dobre, už máme čas len na jednu zvukovú ukážku. Toto je úplne čerstvé z dnes sa z popoludňa. Roman Kirš tiež načítal jednu takú celkom zaujímavú videoreportáž, tak si to prehráme. Týka sa vyšetrovania korupcie na Ukrajine, konkrétne na ministerstve spravodlivosti a takisto v tých rôznych kšeftárských armádnych spolkoch.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 A která vlastně odváděla miliony ze stát ukrajinského. Tak speciální protikorupční úřad vyšetřovací. Uvěznil vysoce postavené post osoby. ve dvou explozivních případech výbušných případech. Tedy ve věci.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 dronové techniky, respektive z pronevěry fondů z té dronové eh, techniky nebo z těch dronových zakázek a plánů a jejich tedy prodej armádě. Vzhledem k tomu, že máme volající posluchačku, tak jí dáme slovo. Nech se páči, si bovysílá. Ďakujem, pozdravujem z východu Eva, posluchačka, Pozdravujem hostia, kvalitných hostí a hlavne kvalitnú reláciu, ktorú pripravil Miroslav Hazucha. Počúvam ju nie celkom od začiatku, ale chcem pochváliť teba, Miroslav, že si to precízne prichystal, pripravil s tou ukážkou silne zaujímavou a konkrétnou na fakty, na mena, na datumy, na termíny, na spôsoby a na to, na čo poukazuješ a škoda, že pán Viktorin skoršie odišiel, ale nevadí. Máme tu Áno, áno, áno. Vojaci, vojaci. Vy taký mužský postoj a ja taký trošku by som viac ten... Ja som mediátorka, ten som ženský, že a, ono... Vojna už v podstate skončila na Ukrajine, myslím si. A tak, ako skončil COVID, ako skončil umelá korona a ako skončili migranti, tak skončila vojna a všetky tie konflikty, ktoré boli podľa mňa umelo vyvolané, nenáhodou, toto všetko vieme a tomu napomáha mainstream. Mainstream a taký ako vy, ako ty, ako slobodný vysielač, nebudem menovať ďalšie médiá, ale ďalšie, ďalšie na Slovensku, v Čechách, v Austrálii, v Amerike, v, v Anglicku to pomáhajú odkrývať a tu už cesty späť nie. To už je vidieť. A, a to stretnutie, ktoré má byť Putin-Trump, ja si myslím, že môže dopadnúť iba dobre. Lebo už karty sú odkryté, že všetky karty už sú odkryté a No by aby som bola pri tom. Beriem ťa ako moderátora, ako medium, keby náhodou nás zavolali. A poviem, že oni to robia výborne. Tak, jak tí rozduchávači konfliktu, tých konfliktov, tak to robia dobre aj teraz, teraz keď sa to takým spôsobom, by som povedala, uhrkáva. uhrkáva. Hej. A tí naši politici, ktorí ešte idú v, ako keby v závoze, toho mainstreamu a ešte ako dlho to môžu zdržiavať a mm. Potrebujú počuť presne takýto rechácie, takýchto ľudí, takéto výstupy, aké ste dali, ten vstup tvoj bezchybný, ten, no teda neviem, ako presne to bolo preložené, ale gratulujem z tej angličtiny aj z talianštiny, pretože no čo k tomu viacej dodať? Ej, že nejaký z mainstreamového média si prinesie niekoho. na nejaké oddelenie, na nejaké súčasné ministerstvo, no to už neprichádza v úvahu. Toto tu už skončilo. Určite. A tak ako vojna, ako, ako to, to všetky, tieto všetky lži už sú odkryté. A, um, Euka, do konca relácie máme už len na nejaké a, tri minúty. A, ak chceš taká pološa pánovi Djuricovi otázka. Daj slovo, daj slovo a... pánu Ďuricovi. Jedno veľké ďakujem. Bodka. A, ďakujem. Tak, ja veľmi ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pol druhá minúty máme do konca relácie, takže pán Ďurica vám už ostáva len krátka reakcia na korupciu na Ukrajine, poprípade na našu posluchášku, škoda, že nezavolala skôr. Budem, budem sa snažiť v rýchlosti hlavne aj tú korupciu, chcem spomenúť. Myslím si, že tieto prípady sa budú zverejňovať čoraz, čoraz viac, pretože samozrejme, tak ako sme hovorili celú reláciu tá situácia sa mení, geopolitika sa mení, aj tá retorika sa mení a ten vplyv tých naozaj pomílených politických lídrov je čoraz menší, takže dostáva priestor úplne iná kategória názorov a iné spektrum, ktoré teda bude naozaj zverejňovať tieto rôzne korupčné kauzy a bude sa to odkrývať. A myslím si, že sa to neodkrýva v tomto čase len tak náhodne. Myslím si, že to je načasované aj v súvislosti s tým stretnutím a že je to aj istým spôsobom vytváranie tlaku na tú ukrajinskú administratívu. A čo sa týka, čo sa týka toho vývoja, že... E Pani poslucháčka hovorila o tom, že stále sú tu politici, ktorí akože si hovoria tú svoju pomílenú pravdu alebo nevnímajú tú realitu tak, ako je v týchto dňoch. Tak samozrejme, oni nemôžu stratiť tú svoju tvár pred vlastnými voličmi, to je jedna vec. Druhá vec, nemajú ešte výhovorku, nemajú ešte noty, čo by mali na to povedať, ako by to mali, ako by to mali komunikovať pretože nevedia, čo sa udeje po tom stretnutí trump Putin a potrebujú sa zase len chytiť nejakých svojich mecenášov, ktorí im dávajú, dávajú názory, ktoré sa potom prezentujú v tých jednotlivých štátoch, lebo to prepojenie na tie, rôzne, na tie rôzne siete to dnes už asi vedia všetci a nie je to žiadne prekvapenie. Takže táto časť toho politického spektra bude do poslednej chvíle držať tú líniu, to je úplne prirodzené, a tak ako som povedal, tie, tie škandály v súvislosti s korupciou a, a to, kam tiekli obrovské milióny a miliardy, tak to sa budeme dozvedať až potom postupne. Ale možno, možno nie do takej miery, pretože si myslím, že v istej fáze to, to, tých politických rokovaní a toho naozaj rozdelenia kariet to môže byť, môže byť e, obrovská karta, s ktorou budú vedieť docieliť isté výsledky bez toho, aby, aby to zverejnili Proste pritlačia ich aj možno cesto to ich pritlačia k tomu aby, aby sa dohodlo ukončenie vojny, aby tam možno boli nejaké, nejaké závery o ktorých ani dnes netušíme ktoré si mnohí ani nevedia predstaviť takže aj toto je si myslím v tom ťažkom rokovaní a v tých, v tých momentoch kedy sa láme chleba je, je, to, je to karta, s ktorou budú oni pracovať Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, pán Jurica. Ja pripomeniem, že samita Trump-Putina a Liaške bude v piatok 15. augusta. Uvidíme, na čom sa dohodnú a veríme tomu, že aspoň a prímerie bude a to zabíjanie, čo skoro skončí, otázne je, ako budú ďalej Ukrajinci pokračovať s so zastavenými energiami a ako idioty sa bude správať Európska komisia, Európsky parlament a, a samozrejme von der Lejenova a Ševčovič. Bohužiaľ, na toto už my vplyv nemáme ani čas, tak Lúčim sa s vami. Bolo mi ctio, že ste aj vy a takisto aj pán generál Viktorin si našli čas na túto reláciu. Lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia, pán Ďurica. Ďakujem pekne, majte sa všetko dobre, prajem. lúčim sa aj s vami, vážení poslucháči. Do počutia.